Запис 46 Извинете, къде е паркът? Паркът е след две спирки. А къде е ЖП-гарата? ЖП-гарата е на последната спирка.